Везти на бойню свиней, утримуючи тільки хвіст та е, ратички. Сталін чомусь не здогадався забрати в селян ще й свиней. Вимагали тільки обдирати з них шкіру і здавати державі. А хто не слухався і шмалив свиню, тому загрожував штраф або тюрма. Отож, німці скористалися з сільського молокопункту. Білотіла М'якенька Вероненчиха жила з комендантом і поїхала з ним при відступі, а Дібрована хата завдяки цим збігам уціліла і тепер дала притулок сільраді і пошті. Я віднотував усе це для себе механічно, не надаючи особливої уваги. Ні в сільраді, ні на пошті справ у мене не було, до того ж, сьогодні, неділя, вихідний, я просто йшов колишньою вулицею колишнього села, йшов серед згадувань і нагадувань. Сніг репів під моїми чобітьми, вулиця вела мене далі. Куди? До чого? Що сталося позад мене? Якийсь рух, якась надія, і дівочий голос пролунав несподівано, хоч і не без таємних сподівань. «Микола, це ти?» «Мико?» «А зайди, ну, на пошту?» Галя Антипова, завідуюча поштою і листоноша, завідуюча овощадкасою, місцевий міністр зв'язку і міністр фінансів, стояла біля дверей пошти, невисока, розложиста. Твоє тіло заковане в сині, без прикрас, суворе, як у Оксани, як у Оксани, плаття на струнких ногах, літні черевички. Простудися, Галю, підійшов я до неї, такий мороза ти а я зсередини гріюся, засміялася вона, та й не я одна така, а й ще дехто зайди, то побачиш. Не в тебе ж вихідний. А може, я заради тебе сьогодні на роботі? І тебе ж у робочі дні не впіймаєш, а тут прийшов тобі рекомендований лист і конверт якийсь задрукований, і мені, товарише Сталіна написано, як мені бути? «Тільки у власні руки Миколи смінає, щоб розписався в утриманні. Ось я сиджу, жду, коли ти прийдеш з своєї МТС. Міг би і не прийти? Може, і міг би, та тільки тут у мене є деякі люди, які знають, що прийдеш. Заходь, заходь. Можеш і не вбивати, чи бід. У нас тут так жарко, що все розтане». «Які там ще є на світі люди, що можуть перечувати мою появу там чи там? Невже, Оксана? Невже?» Галя відчинила двері пошти, пропускала мене поперед себе, а я зляконо стояв, не маючи сили ступнути. Давно забуті військові оркестри грали в мені марш «Прощання слов'янки». Бадьору й сумно грали на всіх слов'янських ріках, де ми були і де не були, і жінки проводжали нас – і причисті сльози розлуки котилися з їхніх очей. А ми весело марширували берегами Слов'янських рік. Ми були такі молоді завзяті, що не помічали жіночих сліз. Оркестри награвали нам не про те, що було, що лишалося позаду, а про те, що жде попереду, що буде. Перебуде і перебуде, ми йшли до перемоги. Сумна краса маршу розлунювалася в наших молодих душах вічним прощанням, і ми були тоді такі легковажні, що зовсім забули про повернення. Як ми могли про це забути? І може тепер усі незлагоди і нещастя нашого невлаштованого повоєнного життя відплати за ту легковажність? Я повертаюся додому, до рідної матері, до брата, і не можу повернутися, і через те немає зі мною Оксани, бо тепер уже вона не може повернутися до мене. І ся мука ніколи не скінчиться. Ми нещасні, приречені, прокляті і прощання слов'янки гримить у нашій крові нехватським похідним маршем, а тяжким реквіємом безнадії. Мені треба було ось тут перед цими знайомими дверима забути про себе нинішнього, зректися себе, вистрибнути з своєї тіні і своєї оболонки. Знов стати восьмикласником, який, помагаючи мамі, приносить сюди здавати молоко від нашої корови і сам перекручує на сепараторі на вершки і обрат, бо так тут заведено, обрат дзіркотить у порожнє відро, це моє, а вершки капотять в державну посудину.